Bun venit în spațiul numeropedagogiei! Sunt Jennifer Larisa Neațu, profesor de limba franceză și numerolog cu peste 16 ani de experiență în educație. De-a lungul timpului am învățat că adevărata învățare începe din interior, atunci când ne cunoaștem pe noi înșine. Am ales să îmbin educația cu înțelepciunea numerelor pentru a aduce claritate, sens și încredere în viața copiilor, părinților și profesorilor. Așa s-a născut numeropedagogia, o punte între educație și numerologie, între minte și suflet, între știință și simbol. Lucrez cu matricea pitagoreică, mandala numerologică, astronumerologia și tarot numerologia copilului pentru a oferi ghidaj personalizat adolescenților, părinților și profesorilor. Fiecare analiză numerologică este o poveste despre potențial, despre emoții și despre felul unic în care fiecare om își poate descoperi drumul. bine rigoarea pedagogică cu înțelepciunea numerelor pentru a aduce claritate în procesul educațional, în relații și în dezvoltare personală. Consider că numerele nu ne definesc, ci ne luminează calea. Ele devin oglinzi care ne arată cine suntem, ce avem de învățat și cum putem evolua în armonie cu viața. Scopul meu este să transform numerologia într-un instrument de autocunoaștere accesibil care să sprijine fiecare copil, părinte sau adult să-și descopere darurile și ritmul interior. Dacă asculti acest mesaj, înseamnă că a venit timpul pentru tine să descoperi prin numerologie ceea ce exista deja, să descoperi puterea numerelor și să vezi cum acestea îți pot arăta direcția, ritmul și darurile interioare ale copilului tău sau chiar ale tale. Fiecare număr vorbește despre noi. Tu trebuie doar să înveți să-l Programează-ți o sesiune personalizată de consultanță numerologică pentru tine sau pentru copilul tău, în care te voi ghida să descifrezi codul de destin Ciclul anilor de evoluție, nevoile emoționale și lecțiile karmice. Toate acestea vor da sens și claritate în viața de zi cu zi. Eu sunt Jennifer Larissa Neațu și sunt aici pentru a-ți fi alături și a-ți arăta cu căldură și înțelegere esența sufletului.